Mi, yeah, go ahead and read the whole whole prayer. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kényerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, És ne vég minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. So that's the that's the model prayer Jesus gives us. As as a minta ima amit Jézus ad When I when I first was kind of looking at this at the beginning of summer I thought, you know, the first line is kind of like who we're praying to. Amikor a nyár elején ezen gondolkoztam, akkor arra gondoltam, hogy az első sor arról szól, hogy kihez imádkozunk. It's really to to. Nagyon fontos tudnod, hogy kihez imádkozol. Really to Nagyon divatos manapság lelki embernek lenni. De ha megkérdezed ezeket a lelki, film vagy, vagy pop csillagokat, who is God? hogy ki Isten, akkor a legtöbbük azt fogja mondani, hogy nem tudom. De azért ők lelki emberek. De mi tudjuk mi a mi atyánkhoz imádkozunk, Aki a mennyekben van. és szent. és a második sor pedig arról szól, hogy mi a célja az imáinknak. Hogy az ő királyságát építsük. És hogy lássuk, hogy eljön az ő akarata. Now, say, Sok ember azt mondja, hogy hát Isten olyan önző, hogy ezt mondja. See, és nem látják azt, is hogy Isten akarata a legjobb akarat számunkra. Right? I mean, That's for our own benefit, right? Gergő elmondta nekünk, hogy ha mi megbocsájtunk, az a mi hasznunkra válik. That's God's will. De ez Isten akarata. God's will is to bless us. <laughs> Isten akarata az, hogy megáldjon minket. His kingdom is good for us. Az ő királysága jó számunkra. His ways work for us. Az ő útai működnek a mi életünkben. Ez tényleg így van. Sokszor keresztényként is úgy gondolkodunk, hogy fú, az én utaim azok nagyon jók, az én akaratom. Az Isten akarata az más. Jó ez úgy neki. Nekem szerintem nem lesz jó. But trust me. De higgyetek nekem. We are in God's will it's good. Ha Isten akaratában vagyunk, az jó nekünk, az a legjobb számunkra. A harmadik sor azt mondja a harmadik vers, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. When I first read it, I thought of bread, right? Amikor bread. először olvastam, akkor ugye rögtön a kenyérre gondoltam. And that we all have physical needs, don't we? És hogy minden mindannyiunknak vannak testi szükségletei igaz? We have a place to live and food to eat. Kell hogy legyen egy lakhelyünk és étel az asztalon. And, and I think Jesus is saying, you know what, Like the smallest things. És Jézus ezzel azt mondja, hogy a legkisebb dolgok. The smallest, just, you know, bread. Tehát a kenyér. You can oda jöhetsz a mennyei atyáthoz, és kérhetsz tőle kenyeret. De hogyha olyan régen vagy már keresztény, mint én, Unfortunately, sajnos, you might think, well, that's a small thing. azt gondolhatod erről, hogy ez egy kis dolog. I have to get my own bread. Nekem kell a saját kenyeremért. I'll dolgoznom. Bring the big things to the Lord. Én majd a nagy dolgokat hozom az Úr elé. Right? De nem az ima azt mondja, hogy hogy kell szükséges, hogy Istentől a legkisebb napi szükségleteidet is elkérd. And then És akkor eljutunk ehhez a versik, hogy és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. And I'm going to talk about forgiveness and unforgiveness in very general terms today. És ma a, a bocsánatról és a nem megbocsátásról nagyon általános vonalakban szeretnék beszélni. I think they both have the same effect in our lives. Mert azt gondolom, hogy mindkettőnek hasonló hatása van az életünkre. When you have sinned and you don't repent, és nem térsz meg ebből. There, there are psychological consequences. Annak vannak lelki következményei. Ha valaki psychological ellened védkezik, és te nem vagy hajlandó neki megbocsátani, szintén lélektani következményei vannak ennek. When, one writer said, how do I feel When I to forgive. Azt írja egy, egy, egy író, hogy hogyan érzem magam, amikor nem bocsájtok meg. And wrote down six hat dolog. First thing, I lose my inner peace. Sorol fel. Az első az, hogy elveszítem a belső békességemet. And this is something interesting. Thing he says. Második az nagyon érdekes. Even maybe I didn't do wrong, I feel az, hogy bár nem én védkeztem, mégis védkesnek érzem magam. Bűntudatom van. Three, I feel irritated. A harmadik dolog, hogy ideges vagyok. Four, I feel angry. A negyedik dolog, mérges vagyok, haragott tartok. Five, my heart az ötödik dolog az, hogy, hogy testileg így ver a szívem, tehát így túl gyorsan ver. Six, Hatodik, fejfájásom <laughs> van. Have you ever experienced something like that? Tapasztaltatok már hasonlót? Find a, find Psalm Találjátok meg a Bibliában a 39-es Zsoltárt. Mert az, hogy valaki nem tér meg a bűneiből, illetve nem hajlandó megbocsájtani, az tényleg ennek a lélektani következményét kell, hogy viselje. 38-as el a I want you to read the first Tehát egy percet arra szállunk, hogy ezt elolvassuk, ilyen interaktív módon, hogy a férfiak olvassák el a tízesség. A 10 versig és a 11-estől a nők, ugye mi jobban tudunk és gyorsabban olvasni, azért több verset kapunk. And, and the question is what what did David Yeah, let me, let me tell you the background of this this song. Vlad jóson adok nektek egy kis szövegkörnyezetet ehhez a zsoltárhoz. It's the psalm of David. Ez Dávid zsoltára. And we all know David's famous sin, right? És mindannyian ismerjük Dávidnak a híres bűnét. Uh, he saw a woman bathing. Egy asszonyt, fürdött, lusted after her. A iránta, invited her to dinner. And when the woman became pregnant, he killed her husband. És az tőle, akkor Dávid az ő and uh, we know if, if you read the, the account in the Old Testament that. A baby was és hogyha elolvassátok ennek a történetét az Ószövetségben, akkor tudjátok, hogy ebből a viszonyból egy kisbaba fogant meg. fogant meg, és miután ez a baba megszületett, jött Dávidhoz egy próféta, aki megfette őt az a bűnével kapcsolatban, és akkor végre Dávid megtért ebből. So, Képzeljétek el azt, unresolved sin. hogy Dávid körülbelül egy évig ezzel a meg nem vallott bűnnel élt együtt. Right? And he writes this psalm about that time És akkor erről az írja so, a so guys read verses one to ten, and you're answering the question, what effect did it have on david's life a, it doesn't matter doesn't matter csak no not, not altogether, not all altogether. I'm sorry, everybody quietly yeah. Okay and then and then you you're going to give us censors. I'm oh, sorry. Ja, tehát so, ma magunk magunkban olvaszuk bocsánat ezt yeah. felétettük. And then the women you read verses 12 to 22 and in a minute I'll ask you what effect did this sin have on David's life. Ja. That ok. Fiuk a 25 10 a, a lányok a 11-től magukban, és aztán megbeszéljük. Uh, does everybody hogy understand? Mi hatása volt ennek David életére? Soknak okay. nincs bibliájának adjatok. Yeah. Is that enough time? Elég idő volt mindenkinek. So guys, what what what do you see? How does David describe his life? Tehát akkor a fiúk először, hogy hogyan írja le Dávid az életét, mit érező? Büdes és genyes. Büdes és genyes. Wow. Uh -huh. just the, just the guys first. Először a fiúk, uh -huh. szóljanak. Yeah, Bidush, again, yes, verse, right? a hatos vers, a igen. Hatos vers uh -huh. There's no soundness in my flesh. Nincs épe a testemen. Maybe fourth verse. Négyes Maybe he's vers. got diarrhea all the time. hasmenése van például. No health in my bones. Nincsen uh, sértetlen csontom. Guys, anything else? Fiúk, más. Uh-huh. Yep. Verse nine. 9 Feel weak and crushed. I'm sorry. Uh-huh. What? Uh-huh. And I groan. vagy nyögök angolban. Verse 11, women. My strength fails me. What heart is is My heart is beating. My heart is <gül> yeah? uh -huh. Aha. John Aha. Aha, igen? Janakollet. Janakollet. Janakollet. Aha. Janakollet. Janakollet. Janakollet. Janakollet. Janakollet. Janakollet. Janakollet. no Janakollet. Janakollet. Janakollet. Janakollet. Igen. No para. Okay. Verse 14 I can't even hear. Nem hall. He's, a, he's afraid to speak. És fél attól, hogy yeah. Uh -huh. yeah. So this is what I think we can learn. Ezt ebből, That our psychology hogy is not made to bear Guilt. Tehát, hogy Isten nem úgy alkotta a mi lelkünket, hogy elviselje a, a meg nem bocsájtott bűnt, vagy, vagy az ilyen fajta lelkiismeret furdalást. That's we, we need when we send ask for Tehát, hogyha mi vétkezünk, akkor nagyon szükséges az, hogy bocsánatot kérjünk ezért. És az, amire szükségünk van a más emberektől, hogy megbocsássanak nekünk, nekünk is azt kell adnunk az embertársainknak. Sokszor can, can a mi megnembocsájtásunk bűnné tud válni. Lehet, hogy keserűség lesz belőle. És az életünk úgy nézhet ki azután, mint Dávidé ebben a Zsoltárban. Találkoztál már ilyen emberrel? Like Vagy te voltál már ilyen helyzetben? You know, hogy az, Egyetlen dolog, amire gondolni tudsz, az a bizonyos vétek. God doesn't want you to carry that around. De Isten nem akarja, hogy ezt hurcold magaddal. It's like olyan, mint, mérget innál. Ez olyan, mint egy pásztor ahhoz hasonlította, hogyha van a, a házad van egy patkány. Nem mint, egy Richinek volt egy ilyen kis Kedvence, tehát direkt tartott patkány. Tehát egy olyan patkány, amit nem akarsz a házadban so látni. You buy some poison, elmész és vásárolsz mérget. Megiszod. És várod, hogy megdögöljön a patkány. Your, your anger bitterness, a, a te haragod és a keserűséged, your unforgiveness a meg nem bocsájtásod will not bring The or the you nem fogja elhozni ezt az igazságot, vagy won't. azt a megtorlást, amit te kívánsz. Egyszerűen ez nem fog bekövetkezni. But what it'll do is it'll you. De amit tenni fog, az biztosan az, hogy elpusztít téged. Van egy néhány dolog, amit a Biblia megemlít, hogy mit tesz a megnembocsájtás. A zsidó 12-15 azt mondja, that the root of us. hogy a keserűségnek a gyökere megfertőz minket. Tiszta lelkismeretünk, és akkor valaki megbánt minket. And then it's not so clear anymore. The spring isn't so clear. <laughs> The It us. Corinthians two, 10 and then it's not so clear anymore. The And then it's not so clear anymore. The spring isn't so clear. And then it's not so The spring isn't so A And then it's not so And Tudjátok-e azt, hogy a meg nem bocsájtás, az egy nyitott ajtó a sátán számára, hogy befolyást gyakoroljon az életedre? Azt gondolom, hogy el kell olvasnunk ezeket a verseket, hogy, hogy meggyőződjünk erről. Two, ten, a második Korintus 2.10.11. Akinek pedig ti megbocsájtok, annak én is megbocsájtok. Mert amit én megbocsájtottam, ha volt mit megbocsájtanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. He says that if we don't forgive, azt mondja itt Pál, hogyha mi nem bocsájtunk meg, Satan will take advantage. akkor a sátán rászed minket. I'm convinced that unforgiveness can lead to all sorts of physical problems too. Győződve, is 1 John 3:14 is an interesting verse. Az első János 3:14 is egy nagyon érdekes vers. It, we looked at it not long ago when Nem we went through 1 John. Nem ezt amikor ezen a mentünk keresztül. It says that he who loveth not his brother azt mondja, hogy aki nem szereti a testvérét az a halában van strange, <laughs> Ez kicsit furcsa nem. So Tehát either love your brother or, or your you know yeah I live on Death Street number 16. Tehát vagy szereted a testvéredet vagy a Halál utca 16-ban lakozol? That's, that's I live. Itt lakom. I Gyűlölöm a testvéremet. Keserű vagyok, nem bocsájtok meg. Me, ha szeretnél eljönni hozzám, I live on Death Street. a halál utcában lakom. That's... Wow! Cool. And you might say well love and unforgiveness are different I can love people but I don't have to forgive them. Azt mondtadott, hogy a szeretet és a megbocsátás ez nem ugyanaz, vagy a ne meg nem bocsájtás. Tehát hogy szeretetek valakit, de nem bocsátok meg neki. After all what did Jesus say was the greatest commandment? Mi volt Jézusnak a legnagyobb parancsolata? We'll love God and love people, Hogy right? szeressük Iestent és szeressük az embereket. I've never seen this before. This is new to me this week. Soha nem láttam még ezt, ez új volt ezen a hétem. The is 1918. A eh uh, 3 há mózes. Ja. Énottam, 3 mózes 19:18. Ja. Yeah. Never seen this before. So sem láttam méget. This ezt. is where Jesus is quoting from. Innen idéz Jézus. The second part of this verse says, love your neighbor as yourself. A második részénnek a versnek azt mondja, hogy szerest felebarátodad mint magadat. And it's in opposition to the first part of the verse. Isz, ez uh, ellentétben áll a versenek az első részével. The verse says, "Don't do something." Asz mondja, hogy ne légy ez is ez. But do something else. Hanem tegyél valami mászt. So don't do this, but love. Ne right? tedd ezt, hanem szeress. So what are we not supposed to do? Tehát mit ne tedjünk? Says, "You shall not take vengeance." Ne légy bosszúálló. Or bear a grudge. Se harak tartó. Against. The sons of your own people. A népedhez tartozókkal szemben. But love your hanem szerest fel a barátodat, mint magadat. A megbocsátás és a szeretet nagyon közel állnak egymáshoz. Can't really have one the other. Nem igazán élhet az egyik a másik nélkül. And this, this helps maybe what is. És ez talán segít nekünk megérteni azt, hogy mi az a megbocsátás. I would say it's letting go of the Ez arról szól, hogy elengedjük ezt a bántást. You're letting go of your right a mi for revenge. Arra, hogy bosszút álljunk. You understand that? Értitek ezt? Somebody called you name? Valaki csúnyán beszélt veled. Lehet, hogy jogod van ahhoz, hogy te is csúnyán beszélj velem. Be És ez lenne az igazság. But when you forgive, you give up your right. De amikor megbocsájtasz, akkor feladod azt a jogodat, hogy te is így viselkedj. The problem with our sense of justice a mi igazságérzetünknek az a problémája, is, it's all wrong. hogy ez rossz. I tell my Sokszor mondom ezt a fiaimnak, so, hogy vannak uh, háborúk a világban, és mind úgy kezd, kezdődtek, hogy a testvérek kicsúfolták, gúnyolták egymást. Right? Says, Valaki azt mondja, hülye vagy. Right? És akkor az would igazságos, a fair dolog az lenne, hogy visszavágok, hogy hát te is hülye vagy. Ez ugye right? szemet szemért fogad fogért szellemében. But you it never happens that way, does it? De tudjátok, soha nem így zajlik ez. Right? So he says, you're stupid. Tehát egyik ember azt mondja, hogy hülye vagy. The other guy says, well, you're stupid and ugly. A másik pedig azt mondja, hogy te hülye vagy, és ronda. Right? Ugye? És akkor Instead of saying egyik emberke nem azt mondja viszont neki hogy oké okay, te is hüveg vagy és ronda hanem Tehát, doesn't just say it to the guy who offends. he tells everybody can you believe that guy is so stupid and ugly right? Tehát, yeah. nem csak a, a, az másik emberkének mondja ezt a sértést hanem mindenki másnak hogy el se hiszed, hogy milyen ez az, az ember our, our Justice is really not justice, it's vengeance. Értitek azt, hogy a mi feltételezésünk arról, hogy mi az igazság, az, az egyetlen nem igazság, hanem inkább visszavágás, vagy bosszú. It's, it escalates. Ez növekszik. És hamarosan már ott tartunk, hogy ezek a testvérek köveket dobálnak egymásra. Right. Then they're... Guns at each other. Aztán meg már puskákat lőnek egymásra. And then, and then got, you know, two and és fighting. akkor kialakul már a két hadsereg és azok lőnek egymásra. But God wants us to De Isten azt akarja, hogy mi megbocsássunk. He wants us to put Azt szeretné, hogyha leraknánk, azt a jogot, hogy mi bosszút állhatunk. to put down our right to take. Revenge. Hogy lerakjuk azt a, a, a jugunkat, hogy, hogy hogy bosszút álljunk azért a vétekért. I think just kind of in closing, Zárásképpen. I would I, I feel I like for a long time about this gondolom, hogy sokat tudnék erről a témáról beszélni. And not really get to the bottom of it. És még itt sem jutnánk a mélyére. But I think azt hiszem, hogy abból, amit ma hallottunk, elmondhatjuk, hogy igen, a megbocsátás az fontos. It's to fontos megtérni a bűneinkből, we've been the ones to, to sin, Amikor mi voltunk azok, akik vétek de az is nagyon fontos, hogy megbocsássunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Tudjuk, hogy ez fontos. A Biblia elmondja nekünk, hogy ez fontos. És van egy-két gondolat, amit leírtam, amivel talán segítek nektek abban, hogy ezt jobban megértsétek. Mert azt gondolom, hogy ez az egész dolog nekünk nagyon idegen. It Nem, az emberi természet része, hogy megbocsájtunk. A megbocsátás ez Isten természetéhez tartozik. És úgy gondolom, hogy nagyon sok és van azzal kapcsolatban, hogy mi is a megbocsátás. So here's a few itt van néhány dolog, ami azt a kérdést válaszolja meg, hogy mi nem a megbocsátás. First thing, it's not easy. Az első dolog, hogy ez nem könnyű. It's not easy. Nem könnyű. És engem nagyon bátorít az a tény, hogy Jézus arra tanít minket, hogy imádkozzunk ezért. He knows that. You can't forgive ő tudja, hogy te nem tudsz megbocsátani. a saját erődből. És ő azt mondja, hogy imádkozz a mennyei atyádhoz, és kérj tőle segítséget. News, Ez jó hír, nem? Mert nagyon sokszor vádoljuk károsztatjuk önmagunkat ezért, hogy ja még mindig nem jutottam ezen túl, még mindig keserű vagyok és még mindig nem bocsájtottam meg as, as you know, to to és úgy teszünk mint hogyha isten azt várná tőlünk hogy csak így pillanatok alatt ezt könnyedén ö, megtegyük so is tehát a megbocsátás az nem könnyű a saját erődből. In the strength of the almighty God? A mindenható Isten erejéből? It's possible. Lehetséges. It really is. Tényleg lehetséges. It really is possible. Abszolút lehetséges. I, I, met, I met a man last week. Uh, Én, múlt héten találkoztam egy emberrel. Who shared about his life. Aki, uh, beszélt nekem az életéről. And he said he was, he was bitter. Mondta, hogy nagyon keserű volt. He was angry és haragos he hated gyűlölt az embereket próbálta kárpótolni ezeket a dolgokat az alkohollal But then he met Jesus. de aztán találkozott Jézussa és ma az életét a kegyelem és a békesség írja le a miracle. Ez egy csoda. It really is. Tényleg egy csoda. Not nem könnyű. Two, forgiveness is not a, feeling. a második dolog, hogy a megbocsátás az nem egy érzés. That you? Ez meglep téged. It's a Ez egy döntés. Like love. Mint a szeretet. It's a decision. A you are deciding not to take revenge. Te döntesz, hogy nem Now I believe that when we make that decision, God changes our hearts and and and, and feelings can come. Én azt gondolom, hogy amikor mi meghozzuk ezt a döntést, akkor Isten be tud lépni az életünkben, és hozzáad ehhez érzéseket. Ez lehetséges, hogy utána másképp is érezzük magunkat e felé, a személy felé. Gyügyi Laci, az gomé Golgotás pásztor hívta fel a figyelmemet arra a tényre, hogy Isten soha nem arra kér minket, hogy változtassuk meg az érzelmeinket. Hanem arra kér minket, hogy változtassuk meg azt, hogy hogyan gondolkodunk. Us to, to make Isten azt várja el tőlünk, hogy döntéseket hozzunk és akkor amikor mi ezt megtesszük, akkor majd ő megváltoztatja szívünket. Sokan azt mondják. Hogy én nem tudok megbocsátani, mert egyszerűen nem érzek úgy és várom, hogy hogy ezek a meleg bizsergető érzések. Hogyha állandóan keserű vizet iszol, akkor nem fognak elönteni ezek a meleg érzések. Thing, a harmadik dolog az az, hogy a megbocsátás az nem a bizalom. Is a megbocsátás az első lépés a felé, hogy újráépítsük a bizalmunkat. megbocsátás az első lépés a felé, nagyon hihetetlenül hangzik, de néha én is uh, megbántottam a feleségemet, már. And when she forgives me, és amikor ő megbocsát nekem? Sometimes, sometimes I, I, I want the trust back too. Én akkor rögtön azonnal kérem a bizalmat is. But I have to remember I I've, I've got to work on I got to build it again. De az standassambólt, right? hogy ezt picit azért munkálkodnom kell, hogy egy építenem kell ezt a bizalmát. Right? Biztos te is tapasztaltad már ezt. And I also wanted to say it so that we understand that there are some people that you will you need to forgive but that you should never trust. És azt is el szerettem volna mondani, és fontos, hogy ezt mindannyian megértsük, hogy nagyon fontos, hogy bizonyos embereknek megbocsáss az életedben, de nem szabad bíznod bennük. Például egy olyan helyzetre gondolok, ahol bántalmazás történt. You know, a Biblia szerint meg kell bocsájtanod. De sokszor azt gondoljuk, hogy jó hát akkor ez azt jelenti, hogy megint közeli kapcsolatban kell lennem ezzel a bizonyos emberrel. It's Nem ez, right. nem igaz. If there are in your life, Hogyha vannak veszélyes emberek az életedben, akik módszeresen bántalmaznak téged meg kell bocsájtanod nekik is, és hadd legyen a bosszú állás az Úré. De a szívedet meg kell őrizned, és bölcsnek kell lenned. So, this is not trust. Tehát a megbocsátás nem egyenlő a bizalommal. And you know, really in, Bible, in the Bible we're only really commanded to trust one, God. És igazán a Biblia ö, azt mondja, hogy egy emberben, vagy egy valakiben kell bíznunk, és az Isten. Is not denying, or the sin us. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy megtagadod, vagy lekicsinled azt a bűnt, amit elkövettek ellened. Vagy pedig ö, helyesled azt. Ez a negyedik pont. Sokan azt mondják, hogy nem tudok megbocsájtani. Because what they did was wrong. Mert amit tettek ellenem, az rossz volt, helytelen volt. Trust Hidd el nekem. If you forgive them, ha megbocsájtasz nekik, they Amit ők tettek ellened, az még mindig rossz marad. will be held accountable to a higher court. És ő egy felsőbb bíróságon kell majd megállniuk. But I think some people, you know, they say, well, you know. Sokan azt mondják, hogy nem tudok ennek az embernek megbocsájtani, mert nem akarom, hogy ő így kis ebből a helyzetből, hogy megúsz a szárazon. They, they won't, they won't get away with it. Ők nem fogják megúszni ezt. Either they will pay for their own sin. Vagy ők a saját bűnökét fizetni fognak. Or they will turn to Jesus and trust him. Vagy Jézushoz fordulnak, és benne fognak bízni. And Jesus will pay for that sin. És Jézus fog megfizetni azért a bűnért. There's no sin that's not paid for. Nincsen olyan bűn, amiért nem lesz fizetség. Somebody pays for it. Valaki ezért meg fog fizetni. És a a The forgiver of all sins. És talán az, hogy te megbocsájtasz ennek az embernek, őt oda fogja vezetni ahhoz, aki minden, minden bűnt megbocsájt. A megbocsátás az nem milyen pillanatnyi dolog. I think Gergely, said like this. It's a Gergely azt mondta, hogy ez egy elkötelezettség we need to choose to forgive over and over azt kell ugye ked döntenünk hogy újra és újra megbocsátunk and i would say we need to be willing to forgive as long as we feel the pain és azt gondolom hogy addig kell megbocsátott adnunk hogy megbocsátanunk amíg érezzük a fájdalmat we think of that person we go like oh mikorára az emberre gondolsz és így érezzél a ő i forgave but it still hurts Megbocsájtottam neki és még mindig fáj. We'll <laughs> Akkor imádkozz. You know, Akkor engedél. You know, there's healing that needs to take place. Gyógyulásnak kell történnie benn. És amikor érezzük ezt a fájdalmat és like, így dédelgetjük. It's like picking at the scab. Olyan mintha van egy sebed és elkezded így vakargatni. It's just going to take longer to heal. Akkor egyre tovább fog tartani az, hogy ez begyógyuljon. Gergely szólt valamit a felejtésről felátlétszólásról. And I would probably say it this way. I don't think that forgiveness is forgetting. És uh, ezt így uh, szeretném nektek mondani, hogy nem hiszem, hogy a megbocsátás az egyenlő lenne az elfelátlétsz. But it's choosing not to think about. It. It's choosing not to remember. Hanem az, hogy úgy döntünk, hogy nem ebben ékszünk rá, hogy hogy nem foglalkozunk ezzel állandóan. It's a not to dwell on it. Ez egy döntés, hogy nem dédelgetjük állandóan ezt a dolgot. Uh, when I was, when I was a young missionary, Amikor egy fiatal missionárius voltam. When I first came to Hungary, amikor először megérkeztem Magyarországra. The church, az a a ahol jártam Amerikában ők ide kiküldtek engem. And, and I can say it now, I couldn't say it then, but, but I was, I was I had some pride <laughs> és most már elmondhatom akkor persze nem vallottam volna be hogy hát így voltak a büszkeséggel gondjaim and, and I had a conflict with my pastor. És a lelki pásztorommal konfliktusba keveredtem Egy olyan konfliktus volt, amire nem volt megoldás. And they just me. És aztán ők megvonták tőlem a támogatásukat. Don't know how much that hurt. Nem tudjátok, hogy ez mennyire fájt Talán még én se tudom a feleségében. Próbáltam így magamban tartani. De voltak olyan napok, amikor szinte csak is erre gondoltam. Hogy annyira éreztem, hogy elhagytak engem. How, how really És nagyon félreértették, hogy én ki vagyok. Több évbe tell hogy megbocsássak nekik és az egyik kulcsa annak a megbocsátásnak az volt, hogy úgy kellett döntenem, hogy egyszerűen nem gondolkozom állandóan ezen. I'm not going to remember what he said. Nem fogok azon gondolkozni, hogy mit mondott ő. What I said. És aztán én mit mondtam. And then what he said. És aztán ő mit válaszolt erre. És aztán én mit válaszoltam. És aztán mit tettek ellenem. I just not going to think about it. nem fogom ezeket dédelgetni ezeket And a példákat. I a God to help me. És kértem Istenet, hogy segítsem. És rövidre Hatalmas szeretet és tisztelet van a szívemben most a volt gyülekezetem és a lelki pásztorom iránt. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz ellentmondásos, de azért leírtam. Az, hogy a megbocsátás, az nem függ attól, hogy valaki bocsánatot kér tőled. Sokan mondják azt, hogy na majd megbocsátok neki, ha oda odajön hozzám. Hogyha elém térdel a porba, és a lábamat csókolgatja, akkor majd megbocsátok neki. Abban az imádságban, amit Jézus tanított nekünk, nem azt mondja az ige, hogy akkor megbocsájtunk, amikor majd bocsánatot kérnek tőlünk. Mert emlékezz arra, hogy a meg nem bocsájtásod, az keserűség és harag, ez olyan, mint a méreg. Sokszor azok, akik megbántottak minket, nem is tudják, hogy megbántottak. Most of the time, they didn't even mean to. Sokszor ez nem And we, we need to be able to forgive them. To let go of the right to vengeance. Number eight. Nyolcadik pont. And this is basically what we've talked about és ez nagyjából az, amiről már a Gergő is beszélt. Forgiveness is not just a, little thing. a megbocsátás az nem egy kicsi dolog. It's not just a little aspect of your life. Nem csak úgy egy pici része az életednek. But it's a to God you. Hanem ez útjában áll annak, hogy Isten megbocsásson neked. It's a to God your és akadályozza azt, hogy Isten meghallgassa az imáidat. Don't believe me. Ha nem hisztek nekem. Back to Matthew 6. Térjünk vissza a Máté 6hoz. It's, it's, right? it's, it's right after the prayer. Igazán ez uh, szinte ugyanaz a vers, amit Gergő is felolvasott. Pont a, a mi atyánk után van. Matthew 6, 14, 15. 14 és 15-ös vers. Mert ha az embereknek megbocsátja. Bocsánat, mert ha az embereknek megbocsátjátok védkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. So Tehát mi imádkozunk, hogy Isten megbocsássa a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. And this is all for your benefit. És ez mind a te hasznodra válik. It's, it's your benefit that you be forgiven. Ez neked jó, hogy neked megbocsájtatnak a bűneid. It's your benefit that you forgive. És az is a te hasznodra válik, hogy te megbocsájtasz. You know, if I could just say something more about this Leviticus. És hogyha visszatérhetnénk egy pillanatra a három mózes igeréhez. Remember it said, don't don't take vengeance, don't hold a grudge, but Emlékezti. love your neighbors yourself. Azt mondta, hogy ne álljatok bosszút, ne legyetek haragtartóak, hanem szeressétek úgy a felebarátaitokat, ahogy önmagatokat. Many times when we quote that, love your neighbors yourself, we don't think of forgiveness. Sokszor amikor ezt a verset idézzük, akkor nem gondolunk a megbocsátásra. We think, well, I love myself. Arra gondolok, hogy, hogy én szeretem magamat, én naponta háromszor étkezem. should by them some food or Akkor, something. akkor nagy kell lennem a többi emberrel is úgy, hogy mondjuk, hogyha valaki koldus, akkor adnom kell neki ételt. You know, like the Samaritan, you know mint a, a, a jó Samaritánus, a need, aki talált egy embert, akinek szükségei voltak, and of és gondoskodott róla. And De nagyon érdekes, hogy ezek a versek abban a szövegkörnyezetben írótak, hogy bosszúállás, haragtartás és megbocsátás. És ebben a szövekkörnyezetben se férhet ahhoz, hogy mi szeretjük önmagunkat. When we mistakes, Amikor mi uh, hibázunk, we sin, Mi vétkezünk. We find all, all sorts of excuses okay. why everybody should be gracious with us. Mindenfajta mentséget találunk arra, hogy mindenki, hogy miért legyenek az emberek kegyelmesek hozzánk. You know? oh, I'm sorry I, I, I made you wait. I was late. Jaj, bocsánat, hogy megvárattalak elkéstem. But I, De én, you know, don't be angry, you ne know? legyél mérges rám. You know, keresztény. Hát csak elkéstem. Bocsáss meg. Mi szeretnénk, hogyha az emberek kegyelmesek lennének hozzánk. And we to be. És el is várjuk ezt tőlük. But when we I'm sorry, but when other people sin against us. De amikor mások vétkeznek ellenünk. Something that wants justice, akkor wants van friends. bennünk valami, ami ami bosszú állást akar, igazságot. I'm sorry, that's just a little bonus. Ez csak egy. Next plusz time you hear that gondolat, sentence. Legközelebb halljátok ezt a mondatot. Love your neighbors yourself. Hogy szerest, ö, ö, fel a mint önmagadat. I want you to consider the context that it was first written in? That it's about akkor szeretném, hogyha eszetekbe jutna az is, hogy az első alkalom, amikor ez le volt írva az igében, akkor az a megbocsájtás témájában hangzott el. Do you want your to hold a you? Szeretnéd, hogy a te fele barátod haragot tartson Szeretnéd, hogyha a felebarátod is bosszút állna? Szeretnéd, hogyha a fele, you hogy a fele bíróság elé hurcolna téged, és igazságot követelne? Of course not. Hát persze, hogy nem. Mert szereted magadat. Well, that's how you should love your neighbor. Hát így kéne, a is. Azokat az embereket, akik körülötted élnek. And this is really a great thing. És ez it tényleg really is. egy nagyszerű dolog. Hogy Kereszténként meg tudunk bocsájtani. We can Lerakhatjuk ezeket a dolgokat. We can a clear again. Tiszta lehet, ismét elég ismerető. Ismét Lélegzethez juthatunk. És ismét uh, az emberek szemébe tudunk nézni. I, I Tudom, hogy mit tettél, de megbocsájtok like <laughs> mert úgy szeretlek téged, mint ahogy önmagamat szeretem. I don't hold it you. És nem rovom fel neked ezt a bűnt. Proverbs Let's close with this. Uh, hadd zárjuk le a példabeszédek 19 11 el. says that good sense makes one slow to anger, and it is his glory to overlook an offense. Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. It's a glorious thing. Díszére válik, vagy uh, angolban dicsőséges dolog. Csodálatos dolog. It is a godly thing. dolog. It is something that makes our heavenly father smile. Ez egy olyan dolog, ami a mennyei atyánkat mosolyra fakasztja. Amikor mi megbocsátunk. Ez nem gyengeség. Ez igazából erő. It's, it's glory. És uh, dicsőség. I felt like preparing for this message it was like so easy there's, there's so much in the bible uh, úgy éreztem, hogy erre azüzenetre nagyon könnyű felkészülni, mert annyi mindent razik erről. so many things that we've experienced in life, right és annyi mindent magtapaztalunk már az életben We all know what it's like to Mindenyan tudjuk, hogy milyen az, amikor uh, mi megbocsájtást kapunk vagy adunk. We all know the feeling of anger when somebody offends us. Mindannyian ismerjük azt az érzést, hogy haragszunk valakire, amikor megbántottak. I mean, this is like real life. Ez tényleg a mindennapi életünk része. This is része. not theory. Ez nem elmélet. This is this is real life. Ez a való élet része. And this is the world we live in. És ilyen világban élünk. Fájdalmas. And Jesus in his model prayer, he gives us the answer for És Jézus az ő imájában megmutatja nekünk, hogy hogyan lehet tiszta a lelkiismeretünk. a healthy psyche. És hogyan lehet egészséges a lelkünk. It's to repent and forgive. Hogy térjünk meg a bűneinkből és bocsássunk meg. For Kérjünk bocsánatot. And forgive. And I wish I wish I had time. And maybe maybe uh, maybe I don't know. Maybe this fall we'll have we'll have a few teachings where we can talk about practically how do you. Ask for forgiveness. What kinds of things do you say? What kinds of things shouldn't you say? <laughs> kell, mondjál, kérne, How do you say? people? you you say? you Seek forgiveness and to forgive. it's the most difficult thing you'll ever do. And some of you will do. it uh, knowing And you'll be more hurt. <laughs> és you'll be do. És csalódásban lesz részünk. És akkor a hajlamosak leszünk azt gondolni, hogy hát ez nem működik. Nem tud. Tehát ez nem történhet. Meg. Like Lehet, hogy néhányan így gondoljátok. This, good, but I just don't think it's a megbocsátás, ez jól hangzik, de szerintem ez nem lehetséges. This is real life. Ez tényleg a való élet. És ez a a Vision for letting go. És remélem, hogy a mai tanítás adott neked egy, egy új víziót arra, hogy hogyan engedheted el ezeket a dolgokat. You need to do it. Szükséges, hogy megtedd. <laughs> Nem is csak bárki másnak a kedvéért, hanem a, a saját magad érdekében. Igazán mondtam, hogy könnyű volt erre a Biblia órára uh, fölkészülni, de nagyon nehéz erről beszélni. It's hard to hear it. És nehéz hallani is. I know all of you are about that Mert in your life biztos right vagyok, vagyok benne, hogy mindannyian arra bizonyos emberre gondoltok most az életetekben. You your dad, your mom, Édesapátok, édesanyátok, testvéretek, your volt férjetek, vagy bárki. Your old best A régi legjobb barátod. You're about that now, aren't you? Most talán erre az emberre gondolsz, ugye? And some of you are feeling condemned. És sokan károsztatást éreztek let's, let's use what Jesus gave us. Használjuk azt, amit Jézus adott nekünk. Pray. imádkozzunk God knows it's, it's Isten tudja, hogy ez nehéz. He'll give you the És ő adja meg nekünk He'll majd help. az erőt. Ő segít nekünk. Ő megbocsájtott neked, Go and do likewise. akkor te is tegyél hasonlóképpen. Get it? Értitek? Get it? értitek? Don't, don't beat up today. Ne verd magad emiatt. Csak állj föl. Vald meg a bűneidet. God, I'm sorry, been Istenem, bocsáss meg, hogy keserű voltam. Me. Bocsáss meg nekem. And help me forgive this person. És segíts nekem, hogy megbocsássak ennek a bizonyos embernek. Be, be honest with God. Két héttel ezelőtt találkoztam uh, egy hölgyel. Said, Don't ask me to forgive that person. azt mondta nekem, hogy hogy ne is kérjél arra, hogy megbocsássak ennek a bizonyos embernek. I can't. Nem tudok. I can't. Nem tudom megtenni. And I told God, I can't. Már Istennek is megmondtam, hogy nem tudom ezt megtenni. That's okay. Oké, okay, rendben van. God knows you can't. Isten tudja, hogy te erre képtelen vagy. But I, I ask you, please, de azt kértem ettől a lánytól, when you pray, hogy amikor imádkozol, and you say, God, I can't. és azt mondod, hogy Istenem, én nem tudom ezt megtenni, add, add one more phrase, adj hozzá még egy mellékmondatot, but I would like to. Hogy, de szeretnék. Help me. Segíts engem. Do you think God can help? Szerintetek Isten tud segíteni? Én azt gondolom, hogy igen. Én láttam nagyon sok ember életét ö, megváltozni, olyan emberekét, akik ö, keserűek voltak, és aztán kegyelemmel tel teliek lettek. Én láttam olyan embereket, akiknek minden joguk megvan arra, hogy haragot tartsanak. Every right to go buy a gun. Minden joguk megvan ahhoz, Serious. hogy ők is fegyvert ragadjanak. Right. Tényleg, komolyan beszélek, megvan ehhez a joguk. De megbocsájtottak. Isten segített nekik. And their life is full of love now. És az ő életük telve van szeretettel most. Ez egy csoda. That I've seen in my life. És őszintén szólva, ez az egyik legnagyobb csoda, amit láttam az én életemben. It's one of the things that makes me sure that Christianity is true. Ez az egyik dolog, ami miatt azt gondolom, hogy a kereszténység igaz. Amikor az emberek élete a keserűből édessév válik. And I know They just grew out of it. És so, sokan a világban azt mondják majd, hogy jó, hát kinőtték ezt They a just dolgot. Got over it. Csak így túltették They magukat just forgot rajta. About it. Elfelejtették. Time heals wounds. Az idő minden sebet meggyógyít. That's, that's not true. <laughs> Ez nem igaz. God heals wounds. Isten gyógyít meg minden sebet. Mert ismerünk olyan embereket is, akik az idő elmúltával egyre keserűbbé válnak. 80-90 just... really évesen nagyon keserűek. Mi, mi egy nagyon keserű dolog? One time I went to a Chinese restaurant and I that said lemon. Uh, volt egy élményem egy kínai étteremben, valami rendeltem, hogy rá volt írva, egy keserű citrom. Or lemon, dinja. It was it was a dinja. melon. Melon. Did I say lemon? Okay, dinja. Dinja. And because uh, sometimes I like to go to a place and like just just order the most bizarre thing that I see. But it, it was. Annyira keserű volt, hogy nem tudtam megenni. Soha nem tapasztaltam so már életem, még életemben ilyet. És vannak olyan emberek, idős emberek, hogy így nem is akarsz a közelükben lenni. Ez az emberi természetgyümölcse. Ez egy olyan út, amit mindannyian követünk természetünknél fogva, Isten nélkül. We need help. Szükségünk van segítségre. We have help. És van is segítségünk. Today, Ma, uh, since you're all about that person, mivel már úgyis is erre bizonyos személyre gondolsz. Uh, Domo come up and get ready for communion. Domo, uh, majd feljön, és uh, úr vacsorához készülődik. But I want us to spend Or in Szeretném, hogy eltöltenénk két-három percet csendben. Én, őszinte leszek hozzátok, én lelki pásztorként, dicsőítésvezetőként, kicsit úgy félek a csöndtől, a gyülekezetben. You know, my job strum a chord, so no az én feladatom, dicsőítésvezetőként, hogy, hogy adjam az akordokat és hogy ne legyen csönd. Right. De mégis azt szeretném, hogyha csöndben lennénk az Úr előtt. És hogy kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy megbocsássunk ennek az embernek. Vagy azoknak az embereknek. Segítsen Isten bennünket abban, hogy elengedjük ezt a sérelmet. would forgive us hogy ő megbocsásson nekünk well És a mi és ami forrásunk ismét tisztává váljon. Minutes, singing, és két három perc után Domó fog énekelni like és morning. azután jöhettek és vegyetek úrvacsorát, csorát ha szeretnétek Hogyha bízol az úr Jézusban, akkor ne hagyd ki. This is our that he died for us. Ez a mi emlékezésünk arról, hogy ő meghalt értünk. He paid for our sins. Ő megfizetett ami bűneinket. I hét. just learned this this week in, in vitt a <laughs> <laughs> Ő vitte a balhétt magyarul. Most tanultam meg ezen a hétvégén. végén. Ő tette ezt. And we have in him. És benne nyerhetünk megbocsátást. So during the two songs that just come. Tehát, fog domo játszani, az alatt gyertek. And uh, if you'd like to pray with me? If you'd like to pray with me? Ha szeretnétek velem imádkozni. Lehet, hogy keserűség van a szívedben, és uh, szükséged van segítségre. I'll, I'll It fogok ülni. Come, come, we'll Gyere és imádkozunk. Rendben. Jézus, annyira köszönjük, hogy te kegyelmes voltál hozzánk. And, I know this is a message that we all kind of és tudom, hogy ez egy olyan üzenet, amire mindannyian bólogatunk, de mégis nem szeretjük ezt hallani. De tudom azt is, hogy mindannyian szeretnénk, hogyha a lenne a lelki We want the full that us of our sins. Mindannyian szeretnénk teljesen meggyőződni arról, hogy te megbocsájtottad a bűneinket. And Lord Jesus, for the love of you. És Úr Jézus, a te szeretetedért. We, we want to forgive those who've hurt us. By your spirit, give us the power. Help us. Nekünk. Give us wisdom. Adj nekünk bölcsességet. And give us humility. És adj And Lord, I just pray that as we spend this time quietly, that, that you would You just speak to us. És Úr Jézus, azért kérünk, hogy most így csendben vagyunk előtted, szólj hozzánk. És bármit is tartogatunk még így magunkban, adjuk át ezt neked. In Jesus name, Jézus nevében, Amen.